Baidji, Irak Ismét két és fél évvel korábban, vagyis majdnem kilencszáz nappal azelőtt, hogy a földközi tenger örök temetője elnyelte a szomáliai idogbét, a nápolyi rigzót, meg persze a hamburgi hajós kapitányt, Klaus fleisch Marku fogságának 32. napja Márkó története Ma kelt fel először az ágyból. Ma kellhetett. A jobb csuklóját végre eloldozták az ágy kopott fehér vaskeretéről, és hagyták felállni. Hagyták azt is, hogy kilépjen a sátor elé. A nap olyan erővel vakított a szemébe, hogy a sistergő sötét álmok helyét hirtelen tűzi játékszerű villanások váltották fel. A fény egy perc után már elviselhetetlen volt. Márkó az őrök kíséretében visszabotorkált a sátorba. Amúgy is alig bírt maradni. Legyengült izmokkal, nyilalló derékkal, és a sok fekvéstől fekélyes háttal csoszogott. A testét vér aláfutásszerű sebek bolították. A fegyveresek segítettek neki, hogy óvatos lassú mozdulattal le tudjon ülni az ágy szélére. A sátorban durva csomózású szőnyeget terítettek a homokra. A talpa érezte a szőnyeg fonatok apró rücskösségét. Mezit lábült. A cipőjét még az első napon elvették tőle. Szemben vele egy másik ágy. Emlékszik, amikor először magához tért, már akkor is ott látta. A sátor másik sarkába állították, de nem aludt rajta senki. Márko újra egyedül maradt. Mozdulatlanul merett maga elé, és várta, hogy a fény vakító kaparása lecsillapodjon a szemében. Hogy visszatérjen a csend és a sötét de most már talán a sistergő álomképek nélkül. Mert már tudta, elmondták neki. Megértette, hogy miért is van itt, kik hozták ide, és mit akarnak tőle. Nem. Ez képtelenség. Nem fog segíteni nekik. Azt egyszerűen nem teheti. A láthatatlan sejk Fél órával korábban hagyta ott Márkót a sátrában. Oldozzák el, mondta az őröknek, és hagyják kikelni az ágyból. Ha akar, még a sátorból is kiléphet. Sétálhat, botorkálhat, amerre csak akar a táborban, sőt, azon kívül is. Elmehet, ha tud. Próbálja csak meg. De úgy sem fogja, mert annak nem lenne semmi értelme. Nem jutna sehová. Márkó Boretti most már felépült. Még pár hét, és meg is erősödik. Aztán kezdődhet a munka. Két órát beszélt ma vele. Értelmes emberként bizonyára felfogta, hogy hová is került. Innen nincs merre mennie. ból a sivatag semmiéből. Itt csak ez az ásatás zajlik, ennek a sátrai állnak a mély sárga homoktenger végtelen ürességében. Mit lát Márkó Boretti, ha körbenéz? 360 fokban sivatagot, és pár magas feszültségű villanyvezetéket. Ennyi. A Moszultól déli irányban Bagdad felé futó távvezeték villanyoszlopait. A fejéből buta szemekkel kifelé bámuló Saddam Hussein egykori büszkeségének ma már vöröses barná rosdásodó mementóját. A láthatatlan sejk, Abu al-Bakr köpni tudott volna, ahányszor csekeszébe jutott Saddam Hussein. Mert az a selejt ember a szovjetekkel karöltve bevillany vezetékezte irakot. Micsoda pénzherdálás? Hogy minden büdös kunyhóban legyen áram. Az az idióta. Gyűlölködve beszélt a felakasztott költőről. Az a büdös szájú szunnita, mondta róla. Miközben vegyi fegyverekkel írtotta a saját népét, költőnek képzelte magát. Nem diktátornak vagy véreskezű kecskepásztornak. Mert Abu al Bakr szerint az volt, egy rühes kecskepásztor család sarja Tikritből, nem is olyan messzire innen, de nem. Ő költő volt, annak született. Ezt mantrászta egész életében. Hát rendben. Márkó Boretti, ha szökni akar, akkor szaladhat az áramot évek óta nem látott vezetékek nyomában, pár száz kilométert. Egészen Babilonik. Mert az ókori térképeket és városneveket biztosan jobban ismeri, mint a modern világ koordinátáit. Szóval mehet hillába. Így hívják ma Babilont, Héber nevén Bábelt. Hát az ide pontosan 360 km. De előtte úgy is 30 kilométeres távolságban itt, a táborban van az egyetlen út. 300 méter mélyre kellett furniuk, hogy végre találjanak egy vízzáró réteget. Aki innen gyalog elmegy, az megdöglik, még mielőtt bárhová elérne. Trágár beszéde dacára Abu al-Bakr volt az iszlám állam legiskolázottabb és egyik legfontosabb vezetője. Olyan dű benne, hogy neki még a pusztulás is megdöglés volt. Fröcsögő nyállal mondta a szót. Megdöglik. Amióta az amerikai Delta Force katonái 2015 májusában egy jól irányzott dróntámadást követően megölték Abu Sayyafot, a nőgyalázót, azóta ő, vagyis a láthatatlan sejk irányította az ízis, gáz- és olajüzletágát, néhány hónapja pedig már a saját kreálmányát is. Egy egészen új bizniszt talált ki, a régészeti kincsek rabló ásatását és illegális értékesítését, a nyugati világ képmutató és korrupt elitje számára. Persze megvetette a fehér embereket, de leginkább a vezetőiket nézte le. Erkölcsi fertőben dagonyázó, gátlástalan hitetleneknek tartotta őket, akik a pénzért eladják a lelküket és a népüket. Az iszlám állam többi vezetője, ha csak átvitt értelemben is, hálásan veregette meg Abu al-Bakr vállát. Sosem találkoztak, az élet veszélyes lett volna, de mindenki tudta, hogy az új üzletág megmentheti őket. Talán. Az ízisz egyre több területet veszített Irakban és Szíriában, így az elmúlt egy évben az olajbevételek drasztikusan csökkentek. De a műkincsek majd betömik a lyukat. A hun harcos A láthatatlan így hívta Márkó Borettit. Az iszlám világ a perzsa hősmondák óta szerette az eposzi jelzőket. Elődjét, Abu Sayyafot például azért hívták nőgyalázónak, mert bár voltak feleségei, mégis mindenhová rabszolganőket cipelt magával. Cserélgette őket, de mindig volt vele legalább egy, akit rendszeresen megerőszakolt. Amikor az amerikaiak megölték, az ágyából élve menekítették ki az épp aktuális rabszolganőt, Iyazidit. Abu Al-Bakr. Az egyik legősibb mezopotámiai törzs az Albu Badri rangidős tagja volt. Teljes nevén Ibrahim Avad Abu Ali Mohamed Al-Badri Al-Bakr al sammarai és mint ilyen a vérvonalát egészen Mohamedig vezette vissza. Nem kecskepásztor család, az biztos. Iskolázott, több nyelven beszélő szemüveges férfi volt. Amikor nem káromkodott és nem feszítette dű valami miatt, hirtelen elcsendesedett. Elővett egy könyvet, és a mélyből előbújt a rejtőzködő kultúrember. Az évtizedekkel korábbi másféle életút nyoma. Amikor az amerikaiak a 90-es években először támadták meg Irakot, de életben és hatalomban hagyták Saddam Husseint, az változtatott meg mindent. A Közelkeleten, Irakban, és Abu Al Bakr fejében is. A terrorizmust és a dzsihádot választotta mert nem volt más út. Pedig előtte iszlám vallás történetet tanult a Bagdadi Egyetemen, és végzett régészeti, meg ókortörténeti tanulmányokat is. Angolul, franciául, arabul, perzsául, ógörögül, héberül és latinul is folyékonyan beszélt. Márkó Borettit azért nevezte el hunharcosnak, mert Hérodotos munkái alapján meggyőződése volt, hogy a magyarok ősei szkíták, és mint ilyenek, Attila népének, a hunoknak a leszármazottai. Mi másért is hívnák egyébként Magyarországot angolul, hun -garinek. Az elmúlt két órában ezt ki is fejtette Márkónak. Elmondta, hogy régóta figyelemmel kíséri a pályafutását, hogy tud a a fedél archeogenetikai alapokon nyugvó felfedezéséről. Abu al bakr az intellektuális pillanataira jellemző kimértséggel halkan fejtegette, hogy ő is követi a régészet legfontosabb nemzetközi folyóiratát, az Archaeological and Anthropological Science-t. Úgyhogy a közelmúltban ő is olvasta Magyarországon hallgatott, de nemzetközileg nagy port kavaró felfedezést, ami Szegedi kutatók nevéhez fűződik. Ő szigitnek ejtette a várost, de így úgy azért még erre a részletre is emlékezett. A város nevére. Márkó természetesen hallott a honfoglaláskori leletek genetikai vizsgálatáról, ami 2017-ben génszekvenciás elemzéseket alkalmazva megrengette a nyelvészet alapú magyarságkutatás legfőbb tételét, a finnugor rokonság elméletét, még akkor is, ha a magyarok erről szinte semmit sem tudtak. A csak külföldön és csak angolul publikált felfedezés szerint ugyanis a Kárpát-medencébe érkező magyarok jelentős részben a hunok DNS-ével rendelkeztek. Bonyolult részleteken keresztül vezetett oda az egyelőre hatalmas ellenállásba ütköző, Magyarországon szándékosan elnyomott tudományos gondolat, mely szerint a honfoglalók kevesen voltak, hogy igenis hun eredetűek voltak, vagyis Attila népe voltak, és hogy csak 10% százalékban járultak hozzá a magyarság jelenlegi genetikai arculatához. Politikai értelemben kezelhetetlen felfedezés volt. Hiszen a magyar nyelvet valószínűleg nem is beszélték. Legalábbis erre lehet következtetni a szegedi archeogenetikusok eredményeiből. A magyar egy másik Kárpát-medencei nép, az avarok nyelve lehetett, amit az erőszakos, agresszív és hódító kisebbség a magyarok átvettek. Attila hunnyainak harcmodorát követve leigázták a Kárpát-medencét. Avarokat, besenyőket, mindenkit. A szegedi tudósok 2017-ben a magyarok rokonságát a finnugor nyelvű népekkel lényegében kizárták. Bár erről Magyarországon az emberek többsége semmit sem tudott. Az iskolákban továbbra is a finnugor kapcsolódást oktatták. Abu al Bakr viszont nagyon is jól ismerte ezt a felfedezést. Úgy, hogy innentől már nagyon egyszerű volt elmagyaráznia, hogy mit is akar a hunharcostól. Az aranyszarvast. Elsők szerkszész Perzsa király, szíta nevén elsők Sajársá legendás kincsét. Mert a keleti Szkíták uralkodójaként őt is úgy temették el, mint a nyugati skíta uralkodókat a mai Magyarországon és környékén. Egy felbecsülhetetlen értékű aranyszarvassal együtt. Érodotos, a legendás görög történész, a történelem atyja a tanúrá. Mert ő mindent leírt. Időszámításunk előtt a hatodik században. Pont, amikor Xerxész uralkodott. És ugye tudod, Márkó, emlékszel, ott van Tápió Szent márton. Nem is olasz vagy te, hanem magyar. Igazi hun? 1923. A Skita Pajsdísz felfedezése az attila Dombon. A magyar régészet egyik legértékesebb kincse, a tápió-szentmártoni Szent aranyszarvas. Hát ezért vagyunk most itt, a végtelen sivatag semmiében, bájcsi Mert Xerxész aranyszarvasa valószínűleg itt lesz, valahol itt. Hérodotosz, ugye? Ezt kell megtalálni. És segíteni fogsz, hunharcos, még ha most azt is gondolod, hogy nem. Mert tudom, hogy harcos vagy, és nem akarsz ebben részt venni, és majd ellenállsz. De félholtra verünk, megcsonkítunk, megerőszakolunk, és a végén hús darálunk, ha nem segítesz. Mondta csendben, kulturált hangon, Ibrahim Avad Abu Ali Mohamed Al-Badri Al-Bakr Al-Sammaray. A változatosság kedvéért ógörögül. Aztán kiment a sátorból. De nem ez lett a sorrend. Nem azzal kezdték, hogy a nagy nehezen felépülő Márkót másnap, amikor nemet mondott, félholtra verték. Nem is csonkították meg, és nem is erőszakolták meg. Őt nem. Márkó fogságának 34. napja Hannah Jones mind a két kezét a lába közé szorította. A térdét a hasához húzta, és zihálva levegő után kapkodott. Vörös, izzadt hajába beleragadt a homok. Az arcát nem lehetett látni, mert belenyomta a koszos párnába. Megpróbálta nyögését abba folytani. Nem bírt Markóra nézni, erre a mocsokra, aki hagyta őt megerőszakolni. A teste hosszú percek óta nem mozdult, de még mindig izzadt. A lába néha önkéntelenül rúgott egyet a görcstől. Akarta, de nem tudta kontrollálni. Alacsony ágyon feküdt, mégis tériszonya volt, Behűnt szemmel szemmeli szédült. Mindjárt le fog esni, ezt érezte. Mintha egy szakadék szélére tették volna ki. Lassú mozdulattal elhúzta az egyik kezét az ágyékától, közben a szemét csukva tartotta, mert nem akart lenézni a mélységbe. A véres ujjak vakon keresni kezdték a kapaszkodót. Titokban kell tartania, hogy mi történt. Még anya sem tudhatja meg, ezt hajtogatta magában. Titokban, titokban. A sátor mellett gyalázták meg. A földön, a homokban. Pár méterre Markótól, akit megint kikötöztek az ágyvas keretéhez, hogy ne tudjon semmit se tenni. Még a fülét se tudja befogni. Végig kellett hallgatnia a sátorvászon túloldalán zajló brutális erőszakot. A visítást. A prüszkölő ellenállást, az ütéseket, ahogy az arab férfiak lesújtanak Hana arcára, nyekkenő erővel, hogy csak nem a nyakát törte. Az elején rögtön olyan vadul felpofoszták, hogy szabályosan beleszédült, és egy perc múlva már képtelen volt ellenállni. Egyszerre hárman erőszakolták meg, a fehér nőt, aki ide mert jönni az ő országukba, és azokról gondoskodott, akiket ők gépuskával lőnek. Hana 24 éves volt, lelkes, naív, mindenkin segíteni akaró önkéntes Arizónából. Enyhe túlsúlyjal, de szép arccal. Az orra most már nem vérzett. Az alvat, sötétvörös folt rászáradt az ajkára. A szeme lila volt, az arcát zöldes kék vér öntötték el. Az egyik ütésnél elharapta a nyelvét. A haját olyan erővel tépték, hogy ahol csomóban kiszakadt, ott az erek még mindig megdagadva lüktettek. Most fulladozva felsírt megint, az egész teste belerászkódott, a lába újra görcsösen rúgott egyet, a vaskeret csörömpölve állt ellen. Hána azon az ágyon feküdt, ahol előtte hetekig senki. A láthatatlan sejk reggel kísérte ide, udvariasan, mintha csak egy erre járó távoli rokon lenne. Mint akit kényszerűségből, mert a táborban hiány vannak a férőhelynek, az európai régészsel egy sátorban kell elhelyeznie. Bocsánat, mondta Abu al-Bakar angolul az arizónai lánynak, aztán Markóhoz fordult, ezúttal latinul. És bocsánat, hunharcos, ha kénytelen leszel végighallgatni, ahogy a túlvilági szűzlányokra áhítozó katonáim, e örömüket lelik majd a finom, fehér bőr puhaságában, ha esetleg mégsem akarnál segíteni az aranyszarvas megkeresésében. Vagy szarvasra vadászunk, vagy nőre. A háború már csak ilyen. Abu al Bakr arcán, miközben latinul beszélt, nem látszott semmilyen érzelem. Tárgyilagos hangon mondta el a finomkodó, ködös mondatot, mintha még mindig abban a régletűnt világban élnének, ahol volt idő szépen és körülményesen fogalmazni. Pedig ez ma már a paraziták kora. A láthatatlan sejk, ezt gondolta. A parazita fehér embereké, akik kevesen vannak, Mégis tönkretették a földet. Hannah jones aleppo rabolták el, Szíriában, egy olyan kórházból, ahol az orvosok határok nélkül önkénteseként dolgozott. A Szír polgárháborúban megsérült árva gyerekeken próbált segíteni. Előtte egy évig Indiában is tápolta a tibeti menekülteket, azelőtt pedig Afrikában a dél-szudáni polgárháború éhező hontalanyait egy táborban. sátortáborban. Ételt ne bombát! Így hívták azt a segélyszervezetet. Hívő keresztény volt, Észak-Arizónából, Flextevből. Miután a láthatatlanság magukra hagyta őket, könyörgött Markónak, hogy bármit is kérnek tőle, tegye meg. Nem értette, hogy mit mondott ez a fehér köpenyes pszichopata latinul, de bármit is, az úgy lesz. Sőt, még úgy abban. Ő aztán tudja. Hanna már egy éve volt túsz. Márkó lefordította a kicsit ködös mondatot, és ebből Hanna azonnal tudta, hogy meg fogják erőszakolni. De Márkó, nem hittel? Nyugtatta Hanát, meg persze közben saját magát is, hogy ez csak ijesztgetés, hogy itt igazából tőle akarnak valamit. Ez róla szól, nem Hanáról. A lánynak ehhez semmi köze, ne e sem pánikba, nincs miért. Próbált magabiztosnak tűnni, de valójában nem tudta, hogy mit is kellene tennie. Talán életében először nem tudta. Az első reakciója az volt, hogy nem mondhat igent. Nem szabad segítkeznie Abu al Bakr kincsrablásában, azonnal és egyből semmiképp. Ha másért nem hát azért, mert ha rögtön átadja a tudását, akkor később nem lesz miért életben tartani. Látta, hogy kivégzik az amerikai magánzsoldosokat. Időt kell nyernie. Ezt súgta az élet ösztöne. Csak most arra fogta fel, hogy mibe keveredett. Az útszéli bomba nem volt véletlen, minden pontosan kitervelt és alaposan előkészített. Ezek szerint követték, és tudták, hogy merre jár. Az elmúlt hetekben, amikor nem aludt, csak és kizárólag azon járt az esze, hogy hogyan is jutott ide. Kinek akart ő valójában bizonyítani a háborús frontvonalak szélén, Irakban? Megtalálni és megmenteni az ókor hetedik csodájából egy darabot, semi rámis függőkertjének a maradványát. Márkó az elmúlt másfél évben ezen dolgozott. Erre használta a Bíci Múzeum és Ferdinand Krieghoff pénzét. Ezért tartottak eredetileg Moszulba, az egykori Ninivebe. Ott érte őket a támadás. Miközben lábadozott, hetekig elhesegette a felelősséget. A sors hozta így. De hána megjelenésekor a tagadást felváltotta a beismerés. Az ő nem tehet semmiről megnyugtató önbecsapását a lelkiismeretfurdalás, furdalás és a gyomor okozó önmarcangolás, hogy mekkorát hibázott, amikor azt hitte, hogy tévedhetetlen. Hogy képes frontvonalakat átjárva kincsekre vadászni terrorista barbárok között. Elbízta magát, és ez az életébe kerülhet. Mennyire közhelyes ez így, mégis igaz. Az életébe. Tudta jól? Most már tudta. Mintha ez az egész csak egy rémisztő álom lenne, egy lidérces mozifilm. Napokig idegennek érezte benne saját magát. Távolinak. Vele ilyen nem történhet. De aztán a gyomrából a görcs a zsigereiig hatolt. Bekúszott az izmaiba, és annyira letaglózva érezte magát, olyan gyengének a hibától, amit elkövetett, annyira levolt sújtva a saját felelősségétől, hogy ha nem kötözték volna ki az ágyhoz, akkor sem tudott volna feltelni. Mit művelt? Hogyan is gondolhatta nagyképűen és elbizakodottan, hogy ő már annyi mindent látott és tapasztalt, hogy sosem eshet baja? Egy kutya tettem, és kész. Egyik pillanatról a másikra. Ennyi az egész. Felfogtad, Márkó? Az anyukája mindig ezt kérdezte tőle, amikor már gyerekkorában is a szakadás feszítette a húrt. Tizenhat évesen egyedül ment fel sátorozni a havas alpokba önfejű makadsággal. Egy hét után már üszkösödni kezdett a majd majdnem amputálni kellett. Felfogtad, Márkó? Márkó számtalan okból azt gondolta, hogy Szemirámisz függőkertjének maradványait nem Babilonban kell keresnie, ahogy előtte mások tették. Szerint a függőkertet valójában nem is Nabukodonozor építette a mai Bagdattól délre, az egykori Babilonban, hanem maga Szemirámisz, amikor régensként uralkodott több száz kilométerrel éjszakabra a Miért csinálta? Miért kockáztatott? Újra át élni a fridláda fedél felfedezésének a sikerét? Megint átugrani a lécet, amit magának tett fel nagyon magasra, de egyszer már így is átugrott? 2015 óta folyamatosan attól félt, hogy a végén belőle is egy felfedezéses régész lesz. Tele a tudomány ilyenekkel. Régészekkel, akik egész pályafutásuk során csak egyetlen érdekes dolgot találtak, és aztán annak az árnyékában éltek évtizedekig. El kellett viselniük, ahogy szakmai szempontból elfelejtették őket, és sújtalanná váltak. Csak szerencséjük volt, mondták róluk a hátuk mögött, és legyintettek. Neki is? Csak szerencséje? Ezt kérdezte tőle minden tekintet. Ő legalábbis évek óta ezt a kérdést vélte felfedezni a ráirányuló pillantásokban. Még a nők tekintetében is. Most már Anettében is. Régi borász család sarja Kiantiból, aki sokáig kitartott mellette, de most már úgy tűnt, ő sem hisz Markóban. Az utóbbi hónapokban is hányszor beszélt vele kétkedően, hogy csak ugyan biztos-e a dolgában, hogy tényleg oda kell -e mennie, Irakba, Moszulba, az egykori Nini-vébe? Pedig Anettehez nem is értett. Ő egyszerűen egy jó családból származó művelt nő volt, aki magában diszkréten azt gondolta, Innen a sivatagból nézve ez már teljesen egyértelmű, hogy Márkó hírneve új ajtókat nyit majd meg előtte. Ezek szerint Anett is csak egy epizód. Megint eltelt egy év, és ennek a kapcsolatnak is vége. Mindig elkopnak mellő a nők, mert egy idő után mind rájönnek, hogy Márkó sosem fog megváltozni, lecsillapodni. Néhányan, még mielőtt szakítottak vele, mondták is neki, hogy nyugodjon már meg végre, mi lenne, ha egyszerűen csak élne? Tényleg másképp kellene csinálnia mindent. Ha kijut innen, másképp is fog. Nem fogadalom volt ez, márkó nem hitt az ilyesmiben, de azért már megfogant benne az érzés. Magányos férfi volt, aki örökké hajszolt valamit. De most rájött, hogy valójában maga sem tudja, hogy pontosan mit és ehhez irakba kellett jönnie, és elgázolnia egy robbanó anyaggal teletömött kutyát. Aztán váratlanul furcsa dolog történt. Amikor kezdett felépülni, amikor már belátta a felelősségét, amikor nem másokat hibáztatott, hanem már saját magát, akkor Márkó hirtelen úgy érezte, mintha halál közeli élményen lenne túl. Hirtelen az egész korábbi életét másképp látta. Pedig egyáltalán nem volt biztos, hogy túl van rajta, hogy élni fog. Sehol sincs otthon, ezt érezte. Sodródik, mindig csak vándorol, ezért nem tud lecsillapodni. Nem a magasra tett léc, nem az a probléma, hanem az, hogy kiknek dolgozik. Márkót valamiért elcsitíthatatlanul felháborította az az alaptalan felsőbbrendűségi érzés, amit azokban a körökben tapasztalt, akiktől a pénzt kapta. Belőlük élt, mégis irritálták ezek az emberek, dühítette, hogy nincs más választása. Mi másért bosszantanál fel a tény? Tényleg, miért, hogy a középkori világ a medicsi korszak 600, leggazdagabb firenzei családjából 500, még mindig benne van a jelenlegi leggazdagabb 600-ban? Miért idegesíti ez? Miért, központi kérdés ez egyáltalán? Márko mindenhol azt tapasztalta, hogy azok vannak a társadalom tetején, azok irányítanak, akik már eleve oda is születtek, akik képletesen, de néha szó szerint is, már 500 éve ott lebegnek. Nincs felemelkedés, nincs változás, nincs átjárás. Minden más csak illúzió. A munka és a szorgalom csak illúzió, hogy azzal előre lehet jutni. Ezt érezte az iraki ágyhoz kötözve. Egyeseknek persze sikerül, de ők pusztán a szabályterősítő kivételek. Márkó félig magyarként közben azt is látta, hogy a kelet-európaiak most éppen megint önmagukat rabolják ki. Ahogy a kommunisták egykor a dukai családot, úgy most az újak a régieket, az egyik a másikat, nagyon kevesek az egész államot, tehát lényegében mindenkit. Mert a keleti rablónépek győztesei mindig egyetlen generáció alatt akarják behozni a firenzei családok 500 évét. Sehogy se jó. És sehol sem jó. Az oligarha világ taszító, de a mozdulatlan medicsi világ is az. Ha kiszabadul, tennie kell valami hasznosat, csak úgy fog megnyugodni. Ezt gondolta. Csak úgy tud. Az lesz a terápia. Egy új élet. Tenni valami erkölcsöset, kicsi márkó, ahogy az anyukája mondaná. Okosan, rafináltan. Mert a XXI. században mindig a gátlástalan okosak győznek. Azzal fogja kezdeni, hogy többé nem dolgozik ezeknek. Márkó fogságának 183. napja Most térdelt le először, vagy inkább térdre esett. Az erő kezdett kimenni a lábából. Megpihenni, csak egy kicsit megpihenni, ezt súgta lágyon, csábítóan egy belső hang, de tudta, hogy nem szabad hallgatnia rá. Fel kell állnia. Márkó, gyerünk tovább, ezt parancsolta magának, de aztán rögtön arra is gondolt, hogy nem fog menni. Csak egy kicsit hat feküdjön le ide a puha homokba, kilihegi magát, erőt gyűjt, és aztán folytatja, megígéri. Már 24 kilométert jött. Számolta a lépéseket, pontosan tudta. De 80 még hátra volt. Márkó, még 80 kilométer, hallod? Gyerünk tovább! Némán kiabált saját magával. Az egyik Márkó parancsolta másiknak. Könyörgött, időt kért, küzdött önmagával, a forrósággal, a lába alól vízként kifolyó homokkal. Mert most már folyt, pergett és olvadt, akárhová is lépett. Úgy érezte, hogy minden lépés egyre nehezebb, hogy a lába egyre mélyebbre süllyed. Pedig a homok valójában ugyanolyan volt mindenhol. Semmi sem változott, amióta elindult. Puha volt a homok, persze süppedős, de azért járható. A száraz sivatagban a villanyvezetékek kitartóan és pontosan mutatták az utat. Jól számolt, akkurátosan kalkulált. Éjfél előtt indult el, új holdnapján. A hold egyetlen sötét koronként úszott az égen. Márkó alig látott, de így őt sem vehették észre. Május elején Irakban már elég melegek az éjszakák, de még nem forróak. Szándékosan ezt a hónapot választotta. Fél évig készült, és várt rá. Minden éjszaka felkelt és csendben fekvő támaszozott a sátrában. Nem vették észre. Napközben eljátszotta a fáradékony, puhán nyugati embert. A végén már harmincasával nyomta a fekvő támaszokat, naponta hatszázat. Levezetésként könyökölve, befeszített hasizommal tartotta magát a rücskös szőnyegen, fekvő támaszszerű plengben, tízszer-két percig. Naponta csak egyszer. Reggelenként ivott több mint két liter vizet. Szoktatta magát a 24 órányi folyadék nélküliséghez. Újra kőkemény volt a teste, mint amikor kamaszkorában az Árnó nevezett, vagy nyorant a hegyet mászott. Egyetemistaként hónapokig bírta negyven 40 fokos hőségben ásni Hadriánus városában, az egyiptomi Antinopoliszban, a Nílus balpartján. A fiatal toszkán régészek oda járnak tanulni, mert antinopolis feltárási koncesziója évtizedek óta firenzéjé volt. Úgy fogja végezni, mint annak a városnak a névadója, Antinóosz. Ha belefekszik a homokba, akkor az ő sorsára jut. Ezt súgta vészjóslóan az egyik Markó a másiknak, amikor térdre rogyva és a puha homokba lihegve hirtelen bevillant antinóhoz 2000 évvel ezelőtt kőszoborba vésett arca amultból. Az egyre lédércesebbé váló percekben, a szétfolyó időben és térben megint parancsot adott magának, hogy álljon fel. Nem, nem fulladhat a homok tengerbe úgy, mint a görög Antinós a Nílusba. Kezdtek félre csúszni a gondolatai. Egyre nehezebben tudott tisztán gondolkodni. Nem áldozhatja fel magát, kiáltott az egyik Márkó a másiknak. Ő nem. Neki dolga van. Hiszen ezért szökik. Hónapokig figyelt, barátkozott, ügyeskedett, megkedveltette magát a láthatatlan sejkel, mint egykor a tizenéves antinósz a római császárral, Hadrianussal. Márkó most összeszedte minden erejét, és felnyomta magát, újra lábra állt. Nem volt cipője. Amióta elhagyta a tábort, könyörtelen tempót diktált, óránként öt kilométert tett meg a süppedő sivatagban mezít láb. A cipőjét, biztos, ami biztos, Továbbra is minden este elvették tőle. Biztos, ami biztos. Körbenézett a hajnalodó homoktengerben. A távolban már látta Ba'ji házait. Azt még ki kell kerülnie. Az még ízisz terület. Tudta jól, mert ezt is kiügyeskedte Abu al A hírt, hogy onnan dére szinte már minden területét elvesztett az iszlám állam. A láthatatlanság azt hitte, hogy Márkó térkép nélkül nem ismeri ki magát irakban, és ezért soha nem mutatott neki térképeket. A beszélgetéseik során pedig csak ókori neveket használtak, de elszámolta magát. Márkó iránytűvel a fejében született. Kiskora óta ezen viccelődött a család. Ragátzódi buszolá, mondták róla. Az iránytű srác. A hegyekbe már kamaszkorában bátran elengedték egyedül is, csak ne fagyjon le a lába. Márkó pontosan tudta, hogy délfelé kell mennie. Tikrit, ahol már amerikai katonák is állomásoznak, innen még 80 kilométerre volt. De ha megkerüli bajic utána már mehet a Tigris partján. A megszáradt Iszapot kevésbé lesz süppedős, mint itt a homok. Gyorsabban halad majd. A Tigrisből nem ihat, a háború miatt az a világ egyik legszennyezettebb folyója. Még másfél napos út, így számolta. Holnap hajnalra ott lesz. Tévedett. Eleinte nem hallott semmit, mert a keresésére indított drónok nagyon magasan repültek. A kamerák a lehető legszélesebb képet akarták befogni, úgyhogy a mini propellerek zizegését elnyelte a távolság. De amikor észrevették az épp feltápászkodó Markót, azonnal a közelébe ment az egyik drón. Leereszkedett, és megállt a feje fölött húsz méterrel. Most már meghallotta. Felnézett az üres, fakó, szinte hófehér égre, és meglátta a négy propelleres fekete tárgyat, ahogy zümmögve a feje fölött lebeg, mint egy óriás darázs. Másodpercekig nézte, mozdulatlanul és reménytelenül. Fél év minden egyes percének koncentrált figyelme vált semmivé. Térdre rogyott, aztán végleg elengedte magát, és belefeküdt az egyre forró homokba. Most már vakítóan sütött a nap a szemébe, ahogy arccal az ég és a drón felé fordult. Még pár óra, és újra negyven fok lesz. Ez jutott az eszébe. Mint tegnap. De lehet, hogy ő azt már nem éri meg. Ez olyan tiszta gondolat volt, hogy meglepte a tárgyilagossága. Hát akkor vége. Ide érnek És vége. Bár az aranyszarvas még nincs meg és nélküle nem is nagyon lesz. Mert valójában nem is itt kellene keresni. Márkó erre már két hónappal korábban rájött, de nem árult el a láthatatlanságknek. Mert akkor éjszakabbra kellett volna menniük, vissza Moszul irányába, még mélyebbre az iszlám állam területén. Onnan végképp képtelenség lett volna megszöknie. Úgyhogy maradtak itt, de ezek szerint feleslegesen. A drón kitartóan lebegett a feje felett. Márkó behunyta a szemét, feladta. De egy perccel később mégis feltámad benne a remény, hogy talán életben hagyják, ha mond valamit. Újra kinyitotta a szemét, gondolkodott, lázasan cikáztak a gondolatai. Ha okosan csepegtetne egy picike aranykincs reményt, nem sokat, csak épp eleget ahhoz, hogy a végtelenül öntelt Abu al-Bakr hiúsága felülkerekedjen a józa megfontoláson, akkor talán mégis életbe hagynák. Erre gondolt Markó, és közben az eget nézte, a felette lebegő drónt. A terepjárók húsz perc múlva értek oda. Markó, mint akit keresztre feszítettek, akkor már széttárt egyenes karokkal és kinyújtott lábbal feküdt a homokban. Arccal még mindig az ég felé fordulva. Most már csend volt, de továbbra is vakító fény. A drón leszállt. Antinósz volt ő, Hadrianus kegyeltje. A történelem a múlt és egy izgalmas élet kegyeltje. Márkó nyugodt volt. Most már nem bánt semmit. Az Abual féle gátlástalan okosokat egyedül úgy sem tudta volna legyőzni. Úgyhogy mindegy. Lesz, ami lesz. Az élet nem arról szól, hogy milyen hosszú, hanem hogy milyen mély. Ez volt Antinoos híres mondata. Márkó emlékezett rá. Amikor minden idők leghatalmasabb római császárának, Hadriánusnak azt jósolták a csillagászok, hogy kettőjük közül csak az egyik fog élve visszatérni Rómába, akkor Antinóz önként feláldozta magát. Fényes ceremónia keretében a Nílusba folytották. Az hozatal helyén Hadriánus azonnal várost emeltetett, és elnevezte Antinopolisnak. Márkó ott tanult régészkedni. Vágják le az ujját! Adta ki a parancsot ordítva a láthatatlan Dühötten, kidüllett szemekkel kiabált. Nem kérdezett Márkótól semmit. Nem került szóba az elképzelés, hogy az aranyszarvast nem is Baigi környékén kellene keresni. Nem volt kérdés, csak ítélet. Az ezüstkeretes szemüveget viselő, hajú Abu al-Bakr alig bírt lenyugodni. Percek óta keresztbefont karral idegesen dörzsölgette két arasznyi sűrű fekete szakállát. Megcsalták és becsapták. Ő egyáltalán nem érezte magát hadriánusznak. Szüksége volt Marco Borettire, de mostantól fogva minden héten levágatja az egyik ujját. Ezt meg is mondta neki. Hogy a jobb kezén a kisújával kezdik, aztán haladnak majd szépen balra, ahogy arab szokás szerint járja. A betűket is jobbról balra vetik, hát az ujjait is így fogják levagdosni. Két és fél hónap múlva csonka, amorf öklei lesznek, újak nélkül. És ha addigra sincs meg az szarvas, akkor meghal. Négyen térdeltek a széttárt karokkal hanyad fekvő márkóra, és amikor széthúzták a vékony, hosszú ujjakat, írtózatos erőt a hunharcos testében. Megfeszültek az izmok, négyen alig bírták lefogni, de márkó száját egyetlen hang sem hagyta el. Persze félt, reszketett, amikor megérezte a bőrén az éles acélkés hideg pengéjét. Fogóval csípték össze a kis ujja végét, hogy el ne ráncsa. Mélyen, a tövében akarták levágni az ujját, mert úgy a legfájdalmasabb. Halka recsent a csont, ahogy a kést ráfeszítették, és a penge utat talált magának. Márkó egyiptomban járt, oda képzelte magát a Nílus partjára kétezel évvel ezelőtre. Hogy a fájdalomtól ne ájuljon el, belekapaszkodott a történelembe, az egyetlen kincsébe, amit nem vehettek el tőle. Túl fogja élni, és posszút áll. Kinyitott a szemét. És amikor a nap élesen az arcába vert, a kíndűhe végül kitört belőle. Mély, hörgő, szkíta ordítás rázta meg az üres sivatagot. Aztán már csak Márkó látta, hogy valójában mi is történik. Ugyanúgy nem értette, mint az autóbombát fél évvel ezelőtt. De legalább látta. Egyedül ő nézte az eget. Figyelte, ahogy jön a drónlövedék. A semmiből sűvítve tartott feléjük. 11.300 kilométerre az iraki baiji az amerikai Mississippi államban, a hadsereg különleges bevetési részlegének terror elhárító bázisán, egy föld alá bunker központban, a pontos elhelyezkedését tekintve mindig is titokban tartott Camp Shelby irányító központjában, egy 27 éves amerikai drónkapitányú monitorokat figyelte. Az iraki sivatag fölött 50 kilométeres magasságban repülő, pilóta nélküli Predator Sea Avengerről két perccel korábban vette célbe az Easy's egyik legfontosabb emberét, Abu al-Batarut. A washingtoni kormány 25 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a láthatatlan fejére, aki ma reggel váratlanul, teljesen érthetetlen okokból, láthatóvá vált. Műholdas telefont használt, és drónokat az iraki Baichi közelében. Brandon Wald hadnagy a CAOC egyik legjobb lövészének számított. Az összevont légi központ a Combined Air Operations Center katonájaként ő kapta a precíziós feladatot, hogy meghúzza a ravaszt egy másik földrészen és elvégezze a 25 millió dolláros lövést. Az üres kék ég semmiéből világító csillagként söpört feléjük a 17 ezer dollárt érő 32 centis lövedék. Az orrába kamerát süllyesztettek, hő- és távolságérzékelő lézereket, valamint arcfelismerő infrakövetőt, úgyhogy pontosan célra lehetett vele tartani. Mielőtt becsapódott volna, az utolsó pillanatokban hallani lehetett, ahogy a célkövetés miatt centrifugálisan pörgő töltény robogókat togással fúrja a levegőt. Aztán olyan erővel tépte szét a láthatatlan testét, hogy a húscafatokat hét méter mélyen vitte magával a gyomrába. Ennyi homok kellett, a vastagság, hogy eltompuljon az égi csapás ereje, és lefékeződjön a modern halál botja. Az amerikai Delta Force ugyanúgy végzett Abu al-Bakarral, mint pár évvel korábban, 2015-ben az erődjével, Abu sayyaf a nőgyalázóval. Őt is lőtték az égből, egyesével vadázták le az embereit. Aztán megtámadták őket a terepen is. Márkó fekve maradt. Nem mozdult, amikor az arabok felugrottak róla és ordítva elszaladtak. Az eget kémlelve, pánik szerű kiabálással legyeztek egymás felé, de valójában nem értették, hogy mi is történik. A kattogó robajjal becsapódó lövedékek, mint a szőnyeg bombáznák őket, csak jöttek és jöttek a semmiből. Az ég üres kékjéből bukkantak elő, mert a predátor olyan magasan repült, ötven kilométerrel fölöttük, hogy szabad szemmel képtelenség lett volna észrevenni. Az ízisz vademberei, akik az imént még Márkó újját vágták le, most kalasnyikovjaikkal a levegőbe lövöldöztek, mert azt hitték, hogy ez segít. A fejvesztett szaladgálást fél perc múlva hagyták abba, amikor már oldalról is lőtték őket. Onnantól kezdve béna tehetetlenségben várták a halált. A Delta Force mesterlövészei másfél kilométeres távolságból vadázták le őket a nyílt, fedezék nélküli tájon. Néha mellé lőttek, de csak időkérdése volt, hogy mikor szedik le mindegyiket. Márkó továbbra is mozdulatlanul feküdt a homokban. Nézte az eget és forróságot érzett a levágott ujja helyén. Adrenalin öntötte el a testét. Most már tudta, hogy mégiscsak vége, hogy túl fogja élni, kiszabadul, és a gondolat, a megkönnyebbülés, hogy kap egy újabb esélyt, tompította a fájdalmat. Olyan érzés volt, mintha nem is levágták volna az ujját, csak ráájtettek volna valamit. Biztos volt benne, hogy látják őt is, hogy valahol valakik tudják, hogy itt fekszik, de mire belegondolt volna, hogy ebből mi következik, a hőség, a vérveszteség, a fájdalom és a fáradtság újra Antinóhoz változtatta. Azt érezte, hogy belemerül a hullámzó homok tengerbe. Olyan lassan, olyan észrevétlenül ájult el, mint akit műtét előtt elaltatnak. A sistergő álmok rögtön visszatértek. Márkó azt látta a sötét térben, az elévetített képen, hogy fölé hajolnak, és angolul kérdezik. Ön Márkó Boretti? Ha hall engem, akkor válaszoljon. Ön Márkó Boretti? A firenzei főtér reneszánsz palotájáról, a vekióról három nappal később engedték le a sárga sejemzászlót. A város szülötte, fél év után, ismét szabad ember volt.